Om svartvit journalistik där myndigheterna är onda och asylsökande offer. Man kan se att migrationsminister Barbara Holmberg, hon är ond. Den här så kallade champagnemailaren Annika Ring på Migrationsverket. Hon var ondare och ondast var Marie Hessle, den stakliga utredaren. Om medierna och kriget mot terrorismen. Medierna är terrorismdrivande eller vad vi ska säga. Och efter att New York Times gett du. Går det verkligen att ta betalt för journalistik på nätet? Alla säger ungefär samma sak, att på nätet ska det vara gratis. Varför då? Välkommen till medierna. Jag heter Petter Ljunggren och det är lördag den 29 september. Det finns en journalistik där nästan alltid den ena sidan är ett offer och den andra en kallhamrad skurk. Anställda på Migrationsverket firade avvisad familj. Förnedrande behandling av asylsökande, nya avslöjanden om Migrationsverket. Det handlar om flyktingjournalistiken. Som enligt DN-journalisten Lasse Granestrand är svart och där svenska journalister misslyckas med att skildra en komplicerad verklighet. En kritik han levererar i boken I Sveriges väntrum. Bland annat så saknas makthavarnas perspektiv, det vill säga de tjänstemän och politiker i asylsystemet- som oftast förekommer i rapporteringen som grovt omdömeslösa eller hjärtlösa byråkrater. Medierna riskerar med sitt svartvita perspektiv att ofrivilligt ge ammunition åt främlingsfientliga krafter, hävdar Lasse Gronnestrand. Mediernas Lars Truetson har träffat honom och några av de journalister han kritiserar. Jag såg utsatta flyktingar. Jag såg otydliga politiker. Jag såg väldigt mycket ensidig journalistik. Lasse Granestrand har i flera år rest genom det svenska asylsystemet. Han började på botten bland nyanlända asylsökande. Men det han ser som sin viktigaste lärdom för den egna yrkeskåren- Fann han snarare på toppen. Makthavare, beslutsfattare, handläggare. Många av deras argument finns inte med i det offentliga samtalet. Och ganska häpnadsväckande så tyckte jag att många makthavare helt enkelt var rätt maktlösa gentemot medierna. Makthavarna saknas, säger Lasse Granestrand. Eller om de förekommer alls så låter det så här. Häromdagen avslöjades hur personal på Migrationsverket firade en avvisning med champagne. Eller så här. Idag berättar Dagens Nyheter att handläggare på Migrationsverket i en stad i södra Sverige i mars i år firade en avvisning av en ensamstående mor och hennes tre barn med att äta tårta. I sin bok har Granestran Granestrand sökt upp både champagnemejlaren Annika Ring och, ni minns säkert, den skällande chefen i Hödemora. Är du ett litet barn eller en vuxen man, säger enhetschefen på Migrationsverket i Hedemora till den synskadade irakiska mannen. Vi är inte din mamma eller pappa, nu får du klara dig själv. Vi är inte din mamma och pappa, och det är inte din mamma som kommer att få dig. Nu får du klara dig själv. Och inte heller när mannen säger att han ska ta livet av sig, tar det stopp. I Granestrans bok får de försöka förklara omdömslösheterna med stress och svår arbetssituation. Du får göra Är det synd om exempelvis den så kallade champagnemailaren eller den chef på migrationsverket som skrek förolämpningar åt en blind flykting? Är det synd om dem på grund av den bild medierna skapar av dem? Inte att du, alltså mitt ärende är ju verkligen inte att upprätta dem på det sättet. Men det jag vill göra är att göra världen begriplig. Att få fram nyanserna och den här frågan har varit utsatt under lång tid för förenklingar. Och det är farligt och jag tycker det är extra farligt när Sverigedemokraterna och främlingsfientligheten växer. Då måste man vara väldigt noga så att frågor kommer fram i all sin komplexitet. Och när medierna inte skildrar byråkraterna som omdömeslösa så ställs de till svars som okänsliga makthavare i en ständig rad av ömmande enskilda fall. Återigen bilden av svart mot vitt, ont mot gott. Lasse Granestrand konstaterar att den juridik som styr beslutsfattarna sällan förklaras. Inte heller reds de långsiktiga konsekvenserna för systemet av enskilda beslut ut. Journalisten Elisabeth Åsbring har gjort många inslag i Aktuellt om flyktingar och asylsökande, bland annat det där den skällande chefen avslöjades. Även hon förekommer i Granestrands bok. Men hon håller inte alls med honom om att makthavarnas perspektiv saknas. Jag tycker att han är lite blind för hur makten uppfattar sin egen makt. Han talar med makthavare som inte tycks se sig själva som makthavare. Det tycker jag är problematiskt. De ser sig själva som offer. Mm. När de möter en annan makt. Ja, just det. Men den här andra makten, då, då kan man ta den här blinde Iraken som ett exempel. Var hade den blinde Iraken varit om han inte hade spelats in, om inte utskällningen hade spelats in och om inte den hade publicerats i media? Där, där är vi faktiskt, där, upp, där är kanske politiskt korrekt. Men ja, där tycker jag att medias uppgift är att stå på i den här situationen den svagare sida. Mot maktutövaren, tjänstemannen, myndigheten. Elisabeth Åsbrink håller däremot med om andra delar av Lasse Granestrands kritik. Hon berättar hur det snabbt samlades högar av hjärtskärande fall på hennes bord när de började rapportera om asyl- och flyktingfrågor. Och hur de plötsligt som en mediemängele måste välja vilka som ska få uppmärksamhet och ökad chans att stanna. Och vilka som inte ska få det. Överblicken försvann i raden av enskilda fall. Ja, det kan jag väl hålla med om på sätt och vis. Men sen måste jag ju då säga att- vad jag gjorde för att slippa den här mängelkänslan, det var ju att jag, vi pratade, tack och lov jag man är inte ensam- man befinner sig i en redaktion, i en grupp. Och på Aktuellt så bestämde vi oss för- att vi tar de principiellt viktiga fallen- det som berör principer, det som berör systemfel. För att slippa hamna i- eh, det ena förfärliga ödet efter andra, för det blir ju kitsch till slut. Det blir ju nästan social pornografisk underhållning, fast i nyhetstappning. Mm. Mm. Det tycker inte jag. Nej, där, där delar jag hans kritik. Mm. Sen tycker jag att jag och vi har försökt undvika den, men det får väl andra döma. Mm. Lasse Granestrande är i sin bok mycket kritisk mot den bild journalisten Gellert Thomas gav i uppdraggranskning hösten 2006 av myndigheternas hantering av de apatiska flyktingbarnen. Han anser att makthavarna demoniseras. Man kan se att migrationsminister Barbara Holmberg hon är ond. Den här så kallade champagne Annika Ring på Migrationsverket. Hon var ondare on och ondast var Marie Hässle, den statliga utredaren. Granestrande underkänner eller bild av Marie Hässles utredningsrapport. Han anser att Thomas reportage felaktigt gav intrycket att hon i den håller fram manipulation som en huvudförklaring till de apatiska barnens tillstånd. Ja, det är en intellektuellt ohederligt sätt tycker jag att referera en forskningsrapport. Men det fanns liksom inte hos medierna någon, någon verklig, tycker jag, vilja att förstå problemet, det här mysteriet. Då hade man nog tittat på sakerna lite mer förutsättningslöst, tror jag. Gellert Thomas accepterar inte den kritiken. Det tycker jag är en god förvanskning av vad vi har sagt. Vi har självklart aldrig påstått i uppdraganskning att manipulation och simulering är den enda faktorn. Tvärtom, vi har väldigt tydligt sagt att i hennes utredning så kommer man fram till att manipulation är en av de faktorer som man menar kan förklara. Och när Men Lasse finns det ändå använder... inte en förlåt, finns det inte ändå en känsla som man lämnar programmet med som tittare av att detta är den dominerande bilden eftersom det är det du helt koncentrerar dig på Nej men jag tänkte bara återkomma till att jag tycker att det är oetiskt och faktiskt på det oärligaste gräns när Lasse Ganesan påstår att vi enbart tittar att vi hävdar att det är den enda punkten den enda faktorn och lyfter fram manipulation. Vi har aldrig sagt det och jag tycker det är minst sagt anmärkningsvärt att man i en bok så ensidigt förvider och förvänger det som vi har sagt i reportaget. Gellert Thomas accepterar inte heller så Granestrands bild av osynliga demoniserade makthavare. Det finns inte speciellt mycket forskning kring det här men den lilla forskning som finns visar att det är precis tvärtom. Att det är väldigt ofta myndigheter som får uttala sig och dessutom... Eh, Svara på okritiska frågor från media. Lasse Granestrand hänvisar till en uppsats- och vissa andra rön i sin bok- men bygger mycket på egna iakttagelser- och tycker i sin tur att de forskare- Gellettama stöder sig på- inte är relevanta. För Lasse Granestrand ligger förklaringen- till den svartvita bild han ser inte- hos de enskilda journalisterna. Det handlar om större mekanismer än så. Jag tror att det är så här- i all journalistik- att. Vi letar efter goda berättelser där vi hittar onda och goda. Vi behöver en dramaturgi. Vi jobbar på sätt och vis i underhållningsbranschen- och ska så göra. Vi måste förenkla för att göra saker begripliga. Men det finns en stor frästelse att gå för långt in i de där historierna. Och just när det gäller flyktingfrågan och integrationsfrågan- så finns det väldigt många utsatta människor- den bjuder liksom på ett material som är väldigt lätt att dramatisera. Ett bra ideal det är faktiskt att visa upp komplikationer och nyanser. Och sen får folk försöka begripa. Sist hörde ni den journalisten Lasse Granestrand aktuell med boken I Sveriges väntrum. Och reporter var Lars Truedsson- nu har det blivit dags för några av veckans medienyheter. Det är nog oklart om polisen kommer att få undersöka den korruptionsanklagade journalisten Trond Sefastsons dator. Stockholms tingsrätt överprövar beslaget och kommer med sitt beslut på måndag. Den styrande juntans våld i Burma börjar nu även kräva journalisters liv. Den japanske videofotografen Kenji Nagai har dödats på uppdrag för nyhetsbyrån AFP. Burma vägrar inresetillstånd för mängder av journalister- som vill bevaka den spända situationen. Under fredagen var dessutom landet avskuret från internet- enligt regimen på grund av ett tekniskt fel- en uppgift som bedömare är skeptiska till. Ännu en jätteaffär på den svenska region- och lokaltidningsmarknaden annonserades i veckan. Det är familjen Bengtsson som vill sälja Dalarnas tidningar- med bland annat Falukuriren och Mora Tidning. Andra tidningsgrupper är troligaste köpare- och i söndags var det exakt sex år sedan den svenska journalisten David Isak fängslades i Eritrea utan rättegång. Kritiken växer nu mot utrikesdepartementets agerande. Stig Fredriksson, ordförande i publicistklubben, vill ha mer aktivitet och föreslår att regeringen ska be kungen skriva brev till Eritreas president Isaias Afewerki. Det så kallade kriget mot terrorismen har varit ett hett debattämne ända sedan attacken mot World Trade Center för sex år sedan. Konsekvenserna för samhället har varit enorma, inte minst syns det i lagstiftningen där en särskild lag om terroristbrott har införts och politikerna öppnat för ökade möjligheter att övervaka medborgarna genom bland annat telefonavlyssning och bugning. Författaren och journalisten John Guillaume hör till de mest högröstade kritikerna av den här utvecklingen. och Han går i sin senaste roman, Fienden inom oss, till hård attack mot det han ser som en upplösning av rättsstaten. Och En hel del av den här kritiken riktas mot de kommersiella massmedierna som i symbios med åklagare och polis underblåser rädslan för terrorister. Medierna är terrorismdrivande eller vad vi ska säga- eh... Medierna hotar ständigt de egna medborgarna med hjälp av våra regeringar. Den brittiska regeringen är för alldeles mycket värre än den svenska för den, den, den hotar dagligen medborgarna med fruktansvärda terrorister och säger sånt där som att vi har 15 000 terrorister under kontroll här i Storbritannien. Vi har avvärjt 2000 terroristattacker och sånt. Och medierna tvingas då acceptera det här därför att det här är en väldigt bra story. Om det är så att våra myndigheter har avstyrt 2000 terrorattacker i vår huvudstad så är det där värt en första sida, minst. Det är ju en fantastisk nyhet om den är sann. Om regeringen säger det så, så är det i vart fall värt att citera för att det är en sån auktoritativ källa. Så då kommer medierna att hjälpa till att hota medborgarna. Och när den andra tidningen, den som konkurrerar med dig och mig om vi nu är på samma tidningsredaktion, har en jättelik, ett jättelikt terroristavslöjande Al-Qaida i Vällingby har nu sprängts av säkerhetspolisen så är det här en väldigt bra story. Och vi då fångade en logik som vi inte yrkesmässigt kan ta oss ut därför att du och jag på vår redaktion måste följa upp den här storyn. Det är omöjligt för oss att inte ha sett det. Och vad gör vi då? Ja då får vi vända oss till Magnus Ransdorp eller sådana där. Och de kommer oerhört bekräfta allting. Och till och med ge oss några små tips om ännu värre saker som terroristerna planerade. Och vi kommer att publicera det. Och tre år senare kanske det visade sig att ingenting av det här var sant. Men då är det ingen som kommer ihåg den här dagens publicitet. Och för övrigt har vi nya terroristaffärer då. Alltså 90% av vår terrorism i Europa pågår i medierna. Mm, den här svarta logiken har alltid varit så. Har det inte, finns det inte motkrafter i det också så att säga? Det är väldigt svårt. Alltså, en, alla journalister som jag har diskuterat det här med bleknar och, säger och nickar bara stumt. Jo, så här är det. Vi är torsk. Vi kan inte, vi kan inte med vanliga journalistiska metoder slås fria från det här. Mm. Rätt ofta tidigare så har mediemakten ändå kunnat trumfa andra maktcentra, eh, som säkerhetspolis och övrigt rättsväsende. Och i din nya bok så är det inte lika säkert. Eh, varför? Speglar det här någon slags förändring i verkligheten? För att fortsätta resonemanget att eh, du var jag nu för en diskussion inom samma redaktion. Så eh, om den andra tidningen har det stora terroristavslöjandet så är en sak säker. Vi kommer inte till imorgon eller ens till nästa vecka kunna bevisa att det inte var sant. För övrigt är det ingen bra story att Karola inte var hotad av terrorister eller drottningen eller så. Eh, det är en jättebra story om det är sant att terrorister hotade Karola och drottningen. Men vi kan inte bevisa motsatsen. Och terrorister kan aldrig dementera, särskilt inte om de bara finns i cybervärlden eller i fantasin eller i medierna. Och inte heller om de sitter häktade, inlåsta någonstans med, och deras advokater har yppande förbud. Så det är tyvärr ett alldeles för litet risktagande med att spekulera i sådana här saker för att vi kommer inte att åka fast. Har du blivit mer pessimistisk på något sätt? I det här avseendet är jag förfärligt pessimistisk därför att Eh, journalisterna blir fullständigt offer för vad eh, regering och myndigheter eh, vill driva för aktiv politik när de ska visa sig hårda och tuffa mot terrorismen och så. I London och Madrid till exempel så såg vi ju verklig terrorism i de bomberna. Finns det inte skäl för att säkerhetspolisen även i Sverige skaffar bättre verktyg? Nej, för det är sämre verktyg. Vårt bästa verktyg är att vi benhårt håller fast vid likhet inför lagen. Ingen Osama Bin Laden ska någonsin sabba vår demokrati. Den har vi slagits för, den tänker vi behålla och den är vårt starkaste vapen. Sa Jan Guillaume, författare och journalist, aktuell med boken Fienden inom oss, som bland annat handlar om mediernas roll i kriget mot terrorismen. Gratiskulturen kulturen firade en stor seger nyligen när bjässen New York Times till slut helt öppnade sina sidor på internet och gav upp sin betaltjänst Times Select. 50 dollar om året, ungefär 325 svenska kronor, fick man betala förut för att få tillgång till hela tidningen på nätet. Men sen förra veckan så är det fritt framför alla att läsa kolumnister och söka i artikelarkivet på en av de mest besökta tidningssajterna i världen. En av betalmodellens bastioner har därmed fallit, och fler ser ut att följer efter. Frågan är hetare än någonsin: kan man verkligen ta betalt för journalistik på internet? Vi har träffat Vivian Schiller, chef för New York Times webbplats, som förklarar varför man gav upp. It wasn't that time Tiderna förändras och vi hakar på, säger Vivian Schiller i sitt moderna ljusa kontor i alldeles splitt nya New York Times-byggnaden på åttonda avenyn. Beslutet att montera ner betaltjänsten Times Select på webben so mognar fram när tidningen upptäckte att nätanvändarna bytte mönster, säger hon. more people now come to us through search. Förr i tiden, för sådär tre år sedan, knappade nätanvändarna in sina favoritadresser och gjorde bokmärken av dem. Idag hamnar nätanvändaren på olika sajter främst genom att söka på olika ämnen, säger Schiller. Sökhittarna på New York Times-webb gick upp med 133 procent på två år. When we modeled out freeing all this content and applied it to that incredible increase in search, that's when the answer for what we need to do became quite obvious. Det blev tydligt att vi måste släppa innehållet fritt, säger Vivian Schiller. För söksurfarna gick artiklarna bakom Times Selects betalväg inte att komma åt och de vände i dörren. Annonspengar som Times hade kunnat hova in på kraftig trafik gick till andra sajter. Times-webben kommer att tjäna mer pengar på att bjuda på allt sitt material, säger Schiller. Jeff Jarvis, en vass bloggare med gedigen bakgrund i journalistbranschen- och som idag är medielärare på City University of New York- har hela tiden tyckt att Times Select var en korkad idé. Det största misstaget var att Times trodde att folk fortfarande var villiga att betala för information, säger han. That people really want to pay for content. I think there's this idea that because we paid for newspapers, we're going to pay for content forever. But if we can get things for free, we will. And in a world where there's no end of competition now, free is awfully hard to beat. Varför betala för innehåll när man kan få det gratis? Frågar sig Jarvis. På nätet finns allt. Och New York Times har inte för ännu nu förstått att nätet inte fungerar på samma sätt som när vi pungar ut med pengar för att köpa en tidning i en kiosk. It's hard to give up this idea that the consumers are going to pay us. That this whole notion that a newspaper is on a newsstand, somebody plops down money and gets the newspaper, that's awfully addictive. And the idea that we're going to to that up forever is very very very hard for a news organization like the New York Times. Times through that deras flotta varumärke skulle få select kunderna och flockas. Folk skulle villigt betala för att få läsa sina favoritkolumnister som satt och skrev bakom betalväggarna. Det var ett enormt misstag och tro det, säger Jarvis. The problem was by putting the columnists behind that wall the columnists were now out of the conversation and they were losing influence around the world and i think it hurt them Det som hände var att debattörerna förlorade sin plattform och sitt inflytande världen över, säger Jarvis. Närmare 800 000 Times Select-kunder kunde visserligen fortfarande läsa dem. Men alla andra fick inte veta vad de tyckte och tänkte och den skadan är svår att reparera, tror Jarvis. Men Vivian Schiller håller inte med. Det allra viktigaste att förstå är att medierna idag har en ny roll, säger Jeff Jarvis. Att försöka skydda sitt material med betaltjänster är döfött. Det smartaste en nyhetsorganisation kan göra idag är att förvandla sig själv till en diskussionscentral. Det är alla som vill få vara med. läsare, bloggare och utomstående experter. To me, that's the only way that journalism is going to survive and prosper is by working together kollaboratively. The åld modell saing vi own the nu because we own the pretty press. Det doesn't work anymore ekonomiskt. Kanske en New York Times på rätt väg. Vivian Schelle har gjort helt om. Istället för att stänga dörren och ta betalt så slår hon upp den på vid gavel och bjuder in alla som vill vara med. I mean certainly we have powerful editorial voices in the New York Times but we want to hear from our readers and increasingly we're giving them opportunities to do that. We want to hear from other bloggers, we want to hear from other experts and we're we're creating forums to have New York Times worthy dialogue, you know, with all of our Sist i reportaget, Vivian Schiller, chef på New York Times Web, som numera alltså talar om en dialog där alla är inbjudna. Och det var Katarina Andersson som var reporter i New York. Nu är det inte alls alla som tror på att den här så kallade betalmodellen är död. Här i Sverige i Aftonbladets sajt en symbol för att det går att ha betalt. Hej, ursäkta. Det heter jag. jag ska träffa Kalle Okej, okay. tack. Man har hittills lyckats komma upp i 120 000 prenumeranter på sajtens Plus-tjänst. Det ger intäkter på drygt 2 miljoner kronor i månaden. Men det är alldeles för lite, enligt en del analytiker- som anser att gratiskulturen kommer att vinna även här. Jag träffade Kalle Junkvist, chefredaktör på Aftonbladet Nya Medier- för att höra hur han tänker stå emot den stora massan- som vill att även journalistik på internet ska vara gratis. Alltså, den stora frågan är ju- det finns ju två grundfrågor som man måste ställa sig. Ska också detta mediet vara helt annonsfinansierat? och därmed beroende av konjunktur på ett helt annat sätt och av annonsörers fluktuerande vilja var det är man vill gå? Jag tror inte det är en långsiktigt bra affärsmodell. Vi måste ha fler ben att stå på annonser och att man också tar betalt för innehållet. Jag tycker också att det finns ett egenvärde i att man faktiskt frisätter journalistik och det de möder som alla journalister som som de möder som ligger bakom det arbete som journalisterna har gjort, att det har ett värde. Jag tror det höjer också läsvärdet att man faktiskt betalar någonting för vissa delar av, av journalistiken. Men då säger Vivian Schiller som är vd för Newtimes.com att annonsintäkterna är så mycket större tillväxten där än vad man får från betaltjänsten. Att man helt enkelt tjänar då på att göra tidningen helt fri på nätet. Och att de här resurserna som man får. De kan man satsa på journalistik, på fler korrespondenter och så. Jag tror inte att det ena utesluter det andra. E de har nu ungefär 120 000 plus medlemmar. Som vi vet i stort vilka de är. Och som där nu annonsörer börjar visa ganska stort intresse av att annonsera för just de här grupperna och ha olika erbjudanden och arbeta kommersiellt mot de här grupperna på ett annat sätt än vad man kan göra mot en stor sajt. Så eh, eftersom vi ständigt fortfarande har en eh, trafiktillväxt, vi ökar antalet eh, annonsvisningar för varje vecka och samtidigt ökar vi plus som också ger en annan typ av intäkter. Så jag, jag förstår inte varför det ena av oss utslutar andra. Vi jag blir inbjuden till konferenser runt världen och berättar om plus. Och alla säger att det är fantastiskt intressant men ingen tror på det. Och alla, upp, och alla säger ungefär samma sak, att på nätet ska det vara gratis. Varför då? Jag är helt övertygad om att människor är beredda att eh, betala för ett innehåll som man tycker är väsentligt och som är attraktivt. Men nu har en bastion fallit, New York Times. Mm. Och eh, säger inte ni något om framtiden tror du? Tror du att ni kommer kunna ta betalt framöver om tio år? I USA har ju en nät, eh, nätapplikation. I USA har eh, nätet överhuvudtaget gått framåt mycket snabbare än i Sverige. Va? Men det finns ett område där man ligger efter. Jag skulle vilja säga att New York Times ligger faktiskt efter Aftonbladet utveckling på nätet. Eh, USAs olika tidningar har inte förmått att anpassa sig till den nya världen va? i stort Pappersupplagorna sjunker och man har inte förmått att dra till sig läsare på nätet med några undantag. Man har missat hela läsarmedverkan och bloggexplosionen och de olika sätt som människor har behov av att uttrycka sig Jag har gått till helt andra ställen i USA. Jag ser i USA... Som en, Via Google och en mängd olika företag som oerhört framgångsrika utnyttjat nätet. Jag ser inte att tidningarna har varit framgångsrika i USA. Tvärtom upplever jag dem som konservativa, ganska gammalmodiga och man vacklar fram och tillbaka hela tiden har inte haft en konsekvent strategi som man har trott på. Om man då tittar framåt, du tror på detta uppenbarligen, och eh, vad har ni för målsättningar med? Ja, vi har alltså inte spikat några riktigt, tyd, riktigt klara mål, va? Vi har ju, däremot, det arbetar vi med, men vi har en egen målsättning på att på några års sikt nå 500 000 betalande. Eh, och att eh, då ha ett, en pris på kanske 30 kronor vilket ger en intäkt på 15 miljoner kronor i månaden och det tror jag inte ens New York Times skulle säga nej till. Det är sant, men det är också en väldigt ambitiös målsättning måste man säga. Idag har ni 120 000. Ja, men vi har ju fördubblat det på ungefär ett halvår. Och du tror att ni är klara av att fortsätta den takt? Ingen aning, det är vårt mål. Vi arbetar för det. Ni hörde Kalle Ljungqvist, chefraktör för Aftonbladet Nya Medier, som alltså ser ljust på framtiden för sina betaltjänster på nätet, trots utvecklingen i det stora landet i väster. Medierna är nu slut, men som vanligt vill vi gärna ha reaktioner och tips på vår e-post. Medierna Nästa lördag är vi tillbaka igen. Vi hörs då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.